Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació posarem la mirada en el tercer carnaval atípic que arriba a Palafrugell doncs, aquest dissabte, per tercer any, com bé eh, titulem, i avui tenim amb nosaltres per parlar-ne els... Dos organitzadors, podríem dir. Sí. Uh, ja ens comenta que sí, l'Albert Rayols, bon dia. Bon dia, bon dia. I també tenim nosaltres en Xavier Carreras. Bon dia. Tots dos doncs, de, la de, de membres de la Colla de la Tulsa Serrada, que és, doncs, al final, l'entitat que organitza aquest uh, tercer carnaval atípic i aquesta alternativa, no? una miqueta, als grans carnavals que tenim per la comarca. Sí, sí, nosaltres que volem és això. Uh, la gent que no vol anar... Uh, aguantar dues, tres o quatre hores a una rua d'espectador mm. uh, proposem pues, que vinguin a participar en una rua, hi ha molta gent que no no, no, no ha fet mai cap rua, no ha participat mm. i creiem que s'ha de provar aquesta és la paraula, no? Xavier Participar, no? Participar, sí Perquè en aquest carnaval No es tracta de venir al voltant D'unes comparses unes carrosses a mirar què fan mm -hmm. Sinó for, és qüestió de formar-ne part De uh, ficar-se al mig del carrer I ballar, ballar El sol de la música mm -hmm. I el millor poder, no? per la gent que ens estigui escoltant I que encara no conegui aquest carnaval atípic És que aquí cadascú pot portar La diferència que vulgui Qualsevol disfressa va bé. La, no té que ser una, una gran disfressa. Vull dir, precisament el nom ho diu, atípic, mm. diu, amb, una, amb una disfressa ben senzilla es pot venir i participar. De fet, els primers anys ho, ho promocionàvem una mica això, ficant el, el símbol d'un barret de paper. Volem mm. dir que amb qualsevol cosa, inclús amb un barret de paper, serveix per, mm. per disfressar-se final, doncs, eh, lo maco no? en aquest sentit també que vosaltres heu volgut, doncs, és recuperar aquest... ja que per aquestes dates, doncs, per la Frigell, habitualment no, no es fa res, doncs, que hi hagi això, la possibilitat, no?, de la gent d'aquí que, que no vulgui agafar el cotxe i això, fer d'espectador, que al final és el que acabes fent, uh -huh. doncs que pugui, pugui gaudir, no?, del Carnaval també. Sí, sí, sí, que vinguin a participar, vull dir que, el que dèiem, I es fa més, és molt local, no?, es fa més pel poble uh -huh. i per la gent que es queda aquí. Mm i donar una alternativa a les opcions que hi han buscant una, una cosa diferent el que, el que es fa a la resta de lloc per diferenciar-te una mica i, i això seria Molt bé, aquest, eh, això serà aquest dissabte 22 recordem horaris i també eh, recorregut d'aquesta rua Sí, eh, serà a partir de les 6 de la tarda Uh, se sortirà del, del principi del carrer Torrojunama, allà a la, la plaça del Sol, hi ha mm. el restaurant Can Fecundo, que és un dels nostres patrocinadors, i es farà tot el recorrut del carrer Torrojunama. Després entrarem per Raval Superior, que és, a la plaça, uh, la plaça de Setembre. De setembre. Mm -hmm. Entrarem pel carrer Verge Maria cap a l'Eglésia, i després allà a l'església donarem una miqueta de brana, mm -hmm. un tallet de coca i, i aquest any hem fet un còctel sense alcohol per, per tothom uh, i després baixarem cap al carrer Cavallers i uh, seguirem direcció al carrer Estret i pujarem pels carrer dels Valls i acabarem a les peixeteries i allà les peixeteries se farà el que hem batejat nosaltres com a la festa joli a la, mm -hmm. la joli a la catalana mm -hmm. que en vez de tirar la pols de colors, tirem molt de confeti. Doncs aquesta joli uh, la catalana que explicàvem al primer any, eh, que deia, mm -hmm. ostres, què és això, no? I ja ens ho explicàvem que érem confeti, doncs eh, fer-ho també uh, una miqueta diferent uh, respecte a la pols, que després també s'embrota més, no? És més, sí. Després per netejar-ho és més complicat, és més fàcil, eh? És fàcil, el confeti és més fàcil <laughs> de netejar. Doncs aquesta serà aquesta rua que doncs, nosaltres us convidem a que uh, la seguiu des del al principi, eh? des de la plaça del Sol, com bé, com bé dèiem, doncs eh, des d'allà, de, disfressats amb el que vulgueu, amb una paperina al cap fins i tot, doncs eh, podeu anar en aquesta, en aquesta rua, que d'altra banda, doncs, eh, hem de dir que és la tercera edició i per tant, no sé, el balanç que n'heu fet de les dues primeres, eh, al final que si feu fix, la tercera és perquè les dues primeres han funcionat, no? Sí, bueno, vam, estar, vam començar el primer any que teníem una mica d'estat de... d'expectativa a veure què, què podia ser, si la gent respondria o no, mm -hmm. i bueno, ens vam sorprendre nosaltres mateixos de que sí que bueno, van anar sumant-se sumant gent al llarg del recorregut i al final de tot doncs hi havia un públic maco, que nosaltres vam quedar molt contents pel, sí, per el primer que, any, per ser sí. una cosa que no es coneixia. I... Recordem que el primer any feia molta, molta, molta fred, sí. i vam, ens vam sorprendre, vam dir, la gent ha sortit igualment, ha vingut, i el segon any aproximadament va venir la mateixa gent, vull dir, el gruix de davant de la carrossa, molt bé, doncs aquesta tercera edició d'aquest dissabte, doncs aviam de moment tenim uns dies que fred no gaire, eh? va, va, va fent va, va fer una miqueta de muntanya russa una miqueta de fred i després cap de setmana sembla que ve calor i sembla que aquest cap de setmana doncs també vindran temperatures agradables per tant, no hi ha excusa Millor, millor I sí. aquest any com a tercer any i ja amb això, amb la idea de veure si s'acaba de consolidar una mica sí. també contem amb una mica de participació externa Uh, a part de nosaltres com a tosterrada hi haurà un parell uh, de grups més que ens seguiran, que ens acompanyaran sí. hi ha, hi ha el, la, la companyia Art Llonàtic uh -huh. d'equip a la Frugell que fan malabars i en, així com, com de circ sí. i també ens acompanyaran a la rua i també ha la colla d'animació de la Sheet Leaders que a part que ens acompanyaran a anar a la, a la rua al final allà a les peixeteries abans de la festa Holi doncs ens faran una mica d'espectacle, una mica de ball que, ells, que elles tenen preparada Perfecte, doncs a més a més aquesta companyia o aquesta companyia, aquest um, ac acompanyament vostre i que després també en van comentar, aviam ja corregiu-me eh? no sé si anirà ben bé vosaltres o serà una cosa diferent des d'Oxigen de també han preparat una batucada que no sé si... Sí, no, nosaltres no tenim res a veure el que passa que bueno, ajudem a compartir la notícia perquè són coses que es fan al poble que això es fa el diumenge al dematí I, van, i participen els petitis a uh la -huh. uh percussió, que per doncs, en aquest cas cap de setmana ja veureu, eh? també doncs, dissabte tenim aquesta, el Carnaval Atípic, aquesta tercera edició, amb aquesta doncs, també eh, acompanyament, o aquesta col·laboració en guany de l'art llunàtic i la colla d'animació de Cheerleaders, i diumenge, doncs una tocada també que han organitzat des d'Oxigen doncs, eh, tercera edició nosaltres eh, volíem fer eh, recordatori, eh, doncs per aquella gent que siga més despistats i encara doncs, tenim alguna cosa més a afegir que ens en n'oblidàvem, tenim el, el que posa la, la, lo principal que és la, la música, música. Eh? Clar, la ja música. Ja... sense música no, no, no hi hauria rua com per I... fet això ja sí, no ho ja... expliquem, eh? no, sí. però ho expliquem, ho expliquem doncs portem el dit jockey en Marc Dunjó a la carrossa tocant en directe doncs, és, m és, m és, m és, diver... és molt conegut i música assegurada diversió assegurada doncs, eh, amb ell, música també, òbviament i la diversió doncs, amb tots vosaltres amb la Colla Tostarrada i amb, aquesta, amb aquestes dues eh, entitats associacions de palafrosis que també hi col·laboren com són el Llunàtic i, i la Colla d'Animació les Cheerleaders per doncs, fer d'aquesta rua doncs, eh, això, com deia en Xavier acabar-la de consolidar eh, en aquesta tercera sí, és, és, és, és, és, és edició una mica més atractiva i bueno, tot, tot això que aviam si es donant gent... una mica més d'oferta, fent que hi hagi més gent que s'impliqui mm -hmm. i, i intentant que, que quedi com una cosa ja uh, sòlida dels carnavals aquí Palafrogell doncs humant esforços, segur que al final també s'aconsegueix que més gent uh, hi participi que és el que voleu, com hem dit a l'inici d'aquesta conversa, nosaltres doncs, us recordem Uh, serà aquest dissabte 22 la sortida a dos quarts de sis a les 6 sis. sis, doncs si voleu anar a dos quarts sí. de sis a fer una miqueta sí. de caliu també sí. ja hi començarà veure sí. una. Mica. Ja començarà. també sereu benvinguts, sí. doncs a les sis des de això, des de Camp Facundo uh, la sortida i amb aquest recorregut que ens ha explicat l'Albert i que doncs, acabarà aquí a les peixateries amb aquesta joli a la catalana, Albert i Xavier moltes gràcies i esperem que doncs, la gent també uh, us faci costat en aquesta tercera edició, gràcies